Vam estar aquí una setmana més. Um, Hola A tothom si sí que s'ha. Ara, ara, ara, ara. Com anem? Avui sí que ho podem disfrutar de la... Sa... de la intro. sí. introducció. La sí, sí. Bé, començam amb una banda de Vilafranca del Penedès. Ells són a l'Atac, formada en el 2007, practiquen un hardcore punk, intenten fer un hardcore punk dels orígens amb lletres antifeixistes i el tema que m'ha estret és es de l'àlbum Compte Enrere. La cançó és Aixeca el Cap. A l'Atac. Vámonos. Canya! Canya pura! Començant bé, no? Sí. A tope, i seguim encara millor. Ara passam a un grup, Tralla pura, són cinc elements, eh, un grup de Girona, eh, ja els ho quedem en un programa anterior, eh, i bé, la cançó que han, dit, que han duït és de seu treball, de seu, de seu maqueta, Instituts, que t'ha quedat en el 2011. La cançó és Cel sobre ruïnes, de cinc elements, i és Tralla pura. Gasta el cabenau, orgulles forçintir vida per què et important perquè creure que pots valorar quina violència és legal i quina s'ha de castigar no és teva l'autoritat recorda, l'has de demanar el jutge pot ser jutjat la nostra llei és la que va. Last time Brutals, no que tal, Aquest grup eh? Aquest sí. està superbé. Hombre, hombre, jo no sé si aquesta banda encara segueix en actiu perquè tantes maneres de com es Facebook no, mm. no mm. està actualitzat. El bueno, millor està en plan de relax, no? <laughs> A La vegades passa que no és que s'hagin deixat de, de veure el que sigui. El <laughs> puto El puto mòbil! <laughs> Pa, pa, da, pa. Apaga el móvil. No sé si us sentiràs a nostres Jens, però ha estado un mòbil, don mate. Cosa creu que el mòbil pensava el tenia en silenci. Cagada, <ríe> era, era aquesta l'arma de que de... s'diu de... aquesta de... peli. De Kill Bill, quan. Kill Bill. el protagonista trava un amic i de una espècie de l'arma chunga. Me <ríe> Vinga, es presenta sí. la pròstima cançó que tenim molt de parlar. Mm. Bé, fer un petit comentari de se que ha sonat ara, que, bé, no sé, ho he dit un poc com boet en el principi, no sé si se o no, però se que t'acabaran treure el 2011 de és aquesta cançó, és Instincts. Oh, instinct. Instinct? Instincts? Crec que és Instincts. Un... Jo aquí tinc poc amb boet en el principi, però bé. Pesamenes per cinc grups, espere cinc grups, un grup que se diu Crònic, un bon grup de Cronix, aquí de Mallorca, Cronics. Aigües, que això és, és, és ja. Puff, perdona, t'estás perdent. Sí, que entendí nerviós, què passa, no? I no, ella, un grup de aquí de Mallorca molt bons que se Crònics. i bé, que tenim un component, Antoni. Sí, són ja, no, no, és que sigui un altre Toni, és un Toni de Cany i Dralles. <laughs> uh, bé, sí, comentava que s'avantes jo som els baixistes de la banda i bé, volia comentar quatre coses som... vam començar sobre el 2008 més o menys i vam anar passant diferents diferents integrants i bé, ara vam establir una mica els que som ara mos agradaria tocar un poc més però bé, I, bé no està és... fàcil tampoc aquí. exacte, entre temps i feina i de tot un poc complicat però tot no? sí. però bé. bé, i estem eh, si el vol presentar-ho uh -huh. bé, i és una cosa ja no puc, de Crònics <fixi> a Com comprovar sa qualitat no era molt brutal perquè és autoeditat totalment i bé, no sé si heu pogut sentir el doble pedal aquí ho petava perquè tenim els altavous però bé, van tenir problemes amb això que li van posar el volumen del de doble a fons però van, van començar a escoltar per sort d'onador i no no se sentia res i bé, si teniu un bon altavou segur que sí. ho podreu sentir molt bé. O oh, cascos, també. És una gravació així en micros però casolana, no? Sí, Perquè... sí dir, és és GarageBand. Però i, <laughs> vareu, no és per pistes? És sí, sí, és per pistes. Ah, sí? Ah, ja. I bé, per part per de promoció... per pistes tocades alhora. No, no, no, no. Que Varen fer separat. Ah, sí? Sí. Un pot de merder, però sí. No, eh, joder, és que molt, no sé molt, sí, molt, molt, no? molt així uh -huh. idò eh. per fer un pot de promoció, bé, tenim un banc i allà tenim dues, dues cançons penjades em volien gravar grava un prei més però ara tenim un prei de problemes amb els micros, de la bateria i, I ja ha quedant un poc no? sí, ha anat quedant un poc en terra, però bé, intentarem quan abans, gravar i bé, això seguim amb ses bandes sí, ara toca una cançó eh, que se diu Engranatges Engranatges, m'ha toca a mi ara uh -huh. eh, el grup Scrim de, és una banda de Tarragona que practica un punt rock nostàlgic que va néixer el 2010 i s'algun d'aquesta cançó va sortir en el 2011 anomenat hem anat 10 milles per veure una bona merda al d'hora uh -huh. Uh, el tema és engranatges això és crim got it now, let's do it, huh? R-O-C-K o c k Rock, rock, rock, rock yeah, We've arrived at this section, as always mm -hmm. Come on, let's start with you, Tony Let's start on with a band Voodoo Glow Skulls una banda especial que bé, és una banda de Califòrnia dels Estats Units que toca un escàpung amb tocs de, de metall no molt exagerat però sa guitarra fa bons, bons rips se van formant el 1988 i tenen eh, arrels sudamericanes i per això tenen cançons en castellà i en anglès sa cançó que he extret és del seu segon disc firm, no firm, no sé com se pronuncia. Com és? Coses... Firm, f e r m e. És firm. Firm. Firm. Firm. <ríe> firm, en plan forbe, disc, perquè va a tota velocitat, és ca a tota velocitat va estar en guay i ve dir que també els altres àlbums sobretot els més actuals no... és més punk rock que hardcore punk i bé això, que la cançó és Drunk Tank i això és Voodoo Glow Voodoo Glow Skulls mm -hmm. I'm a member of the truck tank, so drive me down the way I'm a member of the truck tank, that you live up for me Happy I was, happy I was, that they came away Drinking is my game and I do it the same way Happy not to say my thing, I can't be on the way I'm gonna stop there before I get back there I'm a member of the truck tank, so drive me down the way I'm a member of the truck tank, that you live up for me Drop the drop, I'm waking up, I'm a captain The officer was jumping through the door I'll say a final promise We'll never again And if I lose my job, Yeah. <ríe> <ríe> no molt, molt guais o no guais? Molt, Està molt bé, crec que ha estat una bona, un bon canvi no? sí. una bona aportació aquí de varietat sí, sí. Optimament... i no deixant-se canya de... no, no, no, Està genial sí. Però Recordo un poc en aquestes cançons de les pel·lis còmiques quan hi ha una persecució a passar de càmera ràpida però un muntat més punts <ríe> sí, <ríe> amb... sí, hombre, És molt alegre o sigui... sí, sí, sí. I molt també volia com però... comentar que, que aquest àlbum Mira bé, com que he que tenen arrels sud-americanes després van tornar a gravar l'àlbum i van fer totes les cançons en castellà. Això ho fa una vegada la... mm. per a Amèrica, és que tenen arrels així sud-americanes. Però rogues. he de dir, no s'entén res. Ah, no? Dir, se, poquen, se pot descifrar una cosa però... Bé, perquè és molt ràpid, no? Sempre? Sí, sí, clar, clar. Sí, normal. Però és molt complicat. No, és per, no és tema d'accent o de... No manco. Eh? Jo crec que sí un També. poquet. Jo crec un poc. sí. Bueno... Però bé, són molt interessants aquesta banda. Venga, Rolling Forward. Oh, yeah. Ara passam a un grup oposadament diferent, un grup de la molt Suècia. Bo, molt, bo, molt, molt brutals. Són... una vagada d'aquesta banda. Mm -hmm. I són The Haunted, sí, un grup bo. de death metal melòdic d'una ciutat que s'eix Gothenburg, de Suècia. Gothenburg. <laughs> <laughs> bé. Són de gote o no, no ho sabia? Que bona. Goteborg. <laughs> Goteborg, que és uh, Gutenberg o una cosa així, traduït, però ah, bé, no. com a tal s'ha dit Coteborg. Uh, bé, uh, s'ha format el 96 i bé, és això, tenen uns rimes molt accelerats i una distorsió molt, molt potent. És dir, en, en gran part en aquesta banda troc que també hi juga un bon paper escantant, troc que és un ah, cantat espectacular, molt, molt, molt Perdona Marc que ara s'han anat els gent sí, i ara 9. està ah, sí, sí he teniu i ja. Sí, no... Que... Ah, no, no no no hi ha nou. És a dir, sí, de ah, no. se anat, no... bé, se anat i ha crec, quedat Sí, ha quedat, banda ha quedat així, ara. Sí, ara mateix eh, està vacant de cantant i veus això ara fa pop va dir que hi va un període desmig en què no hi va haver cantant ni va un altre. Que ah, a mi tampoc. No que ni... sí. o sigui, ses cançons són bones, però es cantant no, a mi m'agrada molt més aquest. Sí, sí. O sigui, també quan t'acostumes a un, l'altre sí. ho ha de fer molt bé. Eh? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. També... Primer vam gravar bé, el primer àlbum va ser amb, amb Peter Dolling, el que, que havia vingut fins ara. Mm. Després va, va passar l'altre i va tornar amb Peter. Amb Peter. I, I, eh, jo els he vist en directe i t'ho dic que ho peten. Ho, sí, ho vaig anar sí, sí, a veure sí. a lApolo. La que és de tu a tu en el seu, seu grup uh -huh. i clar no hi havia massa gent perquè eren diumenge. menys i clar, a primera fila per tant uh -huh. és increïble després va baixar a xerrar amb el seu gent però allà enmig Superguai, va ser uh -huh. molt sí, va ser guai va estar més propera Sí, sí. Mm. Mira, és una cosa que m'ha faltat avu dia ara clar no pot veure aquest grup amb en Peter Golding, però està molt molt gua real. Realment. realment anava a dir que també és de rer àlbum, és molt diferent a lo, a lo que vinc gravat fins ara. Mm. Se notava que el millor té una mica cansat estió de, de, de fer sempre el mateix. No? Sí, perquè, ja. perquè és molt melòdic, és, és, no, mm. el, és el el toc de... molt melòdic és metall però mm -hmm. no tan death metal ni sí. és molt melògic és com a no metal metal, sí, no? Sí, sí, metal alternatiu no metal. Met, sí. Sí. Sí, sí. Bé, bé la cançó que duites del seu àlbum Revolver que aquest àlbum sí que és desgarrat i, dur, i és espectacular ja que aquest àlbum no hi ha cap cançó que diguis no m'agradi, no? els atratos totes super bones jo un no, futur també en volia d'una, sí. ja ho ja. ja veurem bé. i bé, ja la cançó que duites no ho compro de The Haunted A la fonda ho parlo. Brutal! Encara que aquesta cançó no faig melòdics, té un, una melodia que tio sí. bastant bona. I és resgat, també, evidentment. Sí, sí, té moltes combinacions, sí, està molt bé. No, no canso ja, llocs. Bé, bueno, pues, si no teniu res més a fallir, presentaré-se una meva cançó. Podrien xerrar tot el dia, sí. Bueno, <laughs> hores i hores, però millor deixem... Millor no, Xarren que siguin passant també. de temps. <laughs> bé, jo no l'atorraré tant, tampoc. No, no m'agrada aquí que em poden rotllar molt. Per haver triat en eh, Bolt Thrower per tu avui, perquè és una banda que últimament estic escoltant molt, de fet m'escoltà pràcticament tot. I, I tenen un estil que m'encanta. Sí, sí, sí. No he cap altra banda d'aquest rotllo, perquè se que és es, que Death Metal, però és molt propi. No? És, una, és un estil que no, no ha fet cap altra banda igual. Són una banda que va en el 80 i pico, no tot sabria dir-ho tant, perquè la primera demo és de 87, però clar, suposo que ja es coneixien d'abans. I bé, bueno, tenen moltes influències, però treuen un, un death metal com a més lent, que, que molt èpic, saps? I, I bé, tenen un riffs superingeniosos. Segons qui, pues, per, per el que jo he vist... Hi ha gent que no, el li pot cansar i tot, cosa que no ho entenc, però bé, supos que és una que és... Saps el que té sa música. Sí, sa sí. música és molt així. Però bé, vols Trower és com una d'aquestes bandes no, no que són entendo. boníssimes, però que estan poc, són poc seguides. No és que sigui molt underground, però no, no se pot comparar amb altres bandes de metal que són super coneguts, que són ja música comercial a muerte i tal ¿no? això passa i a vegades són gruts que, que han inventat qualsevol estil. estil per exemple el Dirty Rotten hmm? no és una banda molt seguida i, sí, i, yeah. i de fet és un dels precursors dels crossovers tots oh, dir-ho que tenen imbècils, és a dir, han tocat bastant de pits anar al festival i això, dir, que així mateix que es... Home, és a dir, que, jo clar, que coneixes que poca molt... gent que però els no escolti no, com a fans, no, els no, no, els però, hi fans no. però hi ha molta així gent Són no, so, no? molt coneguts dins el sí. que de rolles menys coneguts Exacte, no? Un, no? un poc així. això Bé, doncs pues, uh, Wolfthrowers són d'Anglaterra i toquen molt poc i quan toquen és com o sigui, oh, estan toquen molt dur és algo com a mític, toquen potser una vegada per any saps? I, i només van en camisetes de, de, o sigui, en un concert i, i són com a venerades, es, o sigui, o... tot el que és merchandising d'aquesta gent perquè no pots trobar cap tende d'aquestes online ni, ni tendes de, de res, saps? i tenen disseny bastant xulo ho saps? aprecies més així sí, tot, sí. Eh? Sí, és com no, el més autèntic un, tenen un directe molt bèstia eh? aquí a Mallorca també passa perquè aquí hi ha, segons quines bandes que no pots trobar s'estendes i quan sí. les trobes jo sé, quan anem a, anem a Barcelona Mm. no al carrer de llers Saps Granta què passa? No? Però també, o sigui, moltes vegades aquestes tendes tenen un logo que poden anar fent, no? No, no té perquè arribar li de llum. Poden premsar ells i tal. Per exemple, internet hi ha un munt de, de webs que tenen un catàleg enorme, però són eh, camisetes que fan ells, o sigui, les prensen ells i tal. O fan en serigrafia. Però de Burtrover, si veu que no, no donen el seu logo, no sé ben bé, no, no ho donen, sap? només ho fan ells per ell. I és com a super preciat, no? És una cosa molt rara de trobar. Això està bé, això està bé. I bé, com que... que sí, com, mira, com que he estat i tal, m'ha donat temps de trobar-ne una així que digui, aquesta ha de sonar, i i he agafat des'últim àlbum que va entrar el 2006, crec que, el 2005 o 2006, titulat Those Bands Loyal i aquest és el número 3, la cançó número 3 d'aquest disc i se titula The Kill Chain" in Xoca, xoca. Aquí, per exemple, aquest, aquest ritme sí que se nota molt que repeteixen molt. Uh -huh. eh, com he dit, hi ha gent que potser millor troba que cansa un poc. Jo no ho trobo. De fet, Home, crec que... Un més. No, però depèn per de la cançó. una passada, sí, aquest riff. El que, que és que... Falta un tupa, tupa, tupa, tupa", <s2> no, però depèn de, <s2> de, ser, de, de àlbum que escoltis. La cançó trobes diferents coses. Normalment, l'últim que han anat fent és més èpic i més atmosfèric, saps? O sigui, mm -hmm. Això de repetir... Com un toc més d'un, per Sí, pot ser. O sigui, sí, com és com un més rotllo més fosc. Com el més pesat. I li dona aquest toc així. O sigui, una passada. O sigui, que, sí. que, que, vale, repetir i tal, però... Si t'hi fiques, o sigui, una vegada... T'agrada això, no? Si sí, disfrutes, no som... se t'afagin pesat. Te deixes els cervicals, no? De totes maneres, te diré una de... cosa. Els primers treballs eren tot a fondo, o sigui, superràpid. Eh, i la veritat és que prefereix molt més aquest rollo. i mira que jo m'agrada ser Velocitat però aquest grup, no sé, són especials i tenen un, una com una atmosfera així escura que m'agrada molt mm -hmm. això passa, I, això passa o Sí sigui, m'agrada més aquestes coses un poc més més pesades, que no és a part més ràpida que anaven molt a fondo i quasi no se notaven els riffs en canvi, quan després escoltes coses composicions que fan que aquí és veure que no té tantes però jo a casa he estat escoltant molt i a vegades és boixines que en, un, en una cançó et fiquen 5 o 6 riffs supercurrats, saps? Que pregta en aquest, és brutal. Aquí sí, ho han fet, jo crec, perquè han dit això té molta tirada i ho, ho mollen, no? Quan Però té a mesclar, diu, lo seu és mesclar. com a trossos més accelerats tot, tot, tot, i tot, després toco, més... Després mm. un... <laughs> hòstia, va, hòstia, bé. <laughs> I bueno, després bueno. torna a estar... Això depèn de... Qüestió de gust. Qüestió de gust, sí. Sí, jo, no, mama, jo és que m'agraden moltes coses diferents. Mm, sí, però mi, de Betmetal m'agrada més aquest rollo que no... potser un altre que és... No sé, Bé, de Betmetal Melòdic no m'agrada gens. I quan és molt a fondo m'agrada, però també m'acansa més, saps? Per això t'dic mm. que prefereix que aquest. Però, bé, uh, ja està. Uh, no no, no hem de discutir tant. Com hem dit, hores i hores. <ríe> Podem -ho, ja, ja... Sí, que uh... si no, eh, se'n va molt de temps, sí. això. Cançó final. Bé, passam a la darrera cançó, una cançó d'un grup que es diu Avalats, que no Avalat, perquè anteriorment hem dit una cançó d'un grup que es diu Avalat, però no Avalats, sí que aquestes Avalats, etc. Uh, bé, són un grup uh, que bé, normalment tenen un estil bastant punk de Catalunya, que naixera el 96 tot i que la cançó que ha conduit avui té un ritme un poc més diferent, po no és punk és com que ha dit rap metal jo quan a... va ensenyar que cançó en mal vaig dir, però aquesta ja no era punk rock sí. <ríe> no sé, però bé l'he dit aquesta perquè no sé, l'he trobat bastant curiosa i dic, ah, mira, doncs pues... d'acord, d'acord, uh -huh. so, no sé estupendo, estupendo uh, ben bé bé, és això, la cançó que han duït des del seu disc Avalots, també, que no és primer tot i que també tinguis el mateix nom eh, i un bé, la cançó i <ríe> sí, no, quan ja no se t'acudeixen nois, dic, bueno, no ja ho porto sí. sempre <ríe> ha de fer això. sempre s'ha de posar no, sí, un, sí. A, un, a un àlbum sempre s'ha de posar el teu nom sí, sí. <ríe> bueno, bueno no sé, eh? és quasi és tradició no potser que ets tot, tio, no t'ha quedat menys nois, bé, i què vas? Sí, sí, no, sí. tio, un poc de creativitat mm. per favor Vinga, bé, la, cançó. Sí, la cançó és qui la fa de volats. i bé, ja ens despedim de tots. i fins un pròxim programa sí, sí, Vinga, això, salut això, i ens però... escoltam.